Можна було припустити, що радянському генетикові Трохиму Лисенку було дано завдання відтворити текст Адамового яблука з листів ученого, які безумовно мусили перечитувати спецслужби. Невтішні експерименти Лисенка у сфері сільського господарства в 30-х роках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 що розробив імовірнісну теорію мови та свідомості. Чешвашенський доволі впевнено допускав прочитання праці Штукенгайзена в управлінні стратегічних служб США, які використали його напрацювання для розгадування німецьких кодів під час Другої світової війни, а потім у 50-х роках.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 цікавою для нього, ба більше темою, розлогою, перспективною, яка змушувала його до опанування нових сфер знань. Лянге розкошував від необхідності проводити дні глибокій засередженості, цінував кожну хвилину свого робочого дня, з насолодою дозволяв собі кілька годин відпочинку під вечір